Гаррі мав увійти у справу, у нього були і міски, і хватка, а Джордж спадкоємець. Джордж буде англійським джентльменом. Батько подарував йому на день народження дорожній велосипед, і Джордж запропонував підвезти мене від станції. Їхав він страшенно швидко, і ми дісталися раніше за інших гостей. Бленди сиділи на морішку, чай був накритий під могутнім кедром. «До речі», – оголосив я майже відразу, – «днями я бачив Ферді Ребенстайна, і він просив привезти до нього на ланч Джорджа». Дорогою я не став говорити Джорджу про запрошення, бо вважав, що краще спочатку спитати у батьків. «А хто це такий?» – здивувався Джордж. Як минуща людська слава. 20-30 років тому подібне питання здалося б нерозумним жартом. «У своєму роді твій дідусь, двоюрідний». Щойно я згадав ім'я Ферді, батьки багатозначно переглянулись. «Жахливий старий», – кинула Мюрель. «На мою думку, Джорджові зовсім не має чого відновлювати стосунки, які були розірвані ще до його народження», – суворо відрізав Фредді. «Моя справа – передати доручення», – сказав я, відчуваючи, що мене поставили на місце. «Не бажаю знайомитись із цим паном», – заявив Джордж. Тут з'явилися інші гості, і розмова сама по собі перервалася, А потім Джордж пішов грати у гольф з якимось оксфордським приятелем. Ця тема спливла знову лише наступного дня. Вранці ми з зіграли партію у гольф. Після полудня кілька сетів того, що називається «дачним тенісом». Після чого я влаштувався на терасі навпроти Мюрель що там усамітилась. В Англії так часто стоїть погода, що тільки справедливо, щоб видатний погожий день був найпрекраснішим на всьому білому світі. І цей черневий вечір був сама досконалість. Ми з Мюррел перескакували з однієї теми на іншу. Сподіваюся, ви не засуджуєте нас за те, що ми не хочемо пускати Джорджа до Ферді. Раптом вирвалось в неї без жодного зв'язку із попереднім. Він жахливий сноб, правда ж? Хіба? Я не помітив. Він завжди був дуже добрий до мене. Ми вже 20 років не бачимось. Ферді так і не пробачив йому поведінки під час війни. На мою думку, це так непатріотично. Зрештою, всьому є межа. Ви, мабуть, знаєте, він не відразу відмовився міняти своє німецьке прізвище. І це при тому, що Фредді є членом парламенту, і відповідав за озброєння. Та й решта теж просто немислима. Не знаю, навіщо йому знадобився Джордж. Ферді нічого не може до нього відчувати. Він старий чоловік, а Джордж і Гаррі – його племінники. Мусить він комусь залишити гроші. Краще ми обійдемось без його грошей, – холодно сказала Мюррель. Мені ж зрозуміло, було зовсім байдуже, чи піде Джордж на ланж до Ферді, чи ні. І хотілося мені тільки одного, щоб бленди більше не замовляли зі мною на цю тему. Але вони, мабуть, і обговорювали її між собою. І Мюрель вважала, що зобов'язана мені звітом. «Ви ж знаєте, що Ферді має єврейську кров», – сказала вона. І кинула на мене пронизливий погляд. Мюррель була досить великою білявкою схильної до повноти і витрачала чимало часу, щоб приборкати її. У молодості вона була дуже гарна і все ще зберегла миловидність, але її круглі блакитні очі, м'ясистий ніс, характерний овал обличчя, лінія потилиці і зайва екзальтація свідчили про її національність. Англійка, навіть найсвітловолосіша, виглядала б зовсім інакше. Однак її репліка була розрахована на те, що я вважаю її англійкою. Я відповів обережно. Зараз це не рідкий випадок. Звісно, тут немає про що довго розмірковувати. Зрештою, ми англійці. Не можна бути більш англійцем, ніж Джордж. І це зовсім не по манерах, а по всьому. Я хочу сказати, що він чудовий мисливець і таке інше. Не бачу жодного сенсу в тому, щоб він знався з євреями. Що з того, що хтось із них доводиться йому далеким родичам? Сьогодні в Англії важко не знатися з євреєм, чи не так? Так, у Лондоні з ними постійно зустрічаєшся, і серед них трапляються дуже милі люди. Така артистична нація? Не буду говорити, що ми з Фреді навмисно їх уникаємо, це було б занадто. Але так склалося, що нікого з них ми не знаємо близько. І тут просто немає нікого такого. Я не міг не захоплюватись переконливістю її промов. І ні трохи не здивувався, якби мені сказали, що вона щиро вірить кожному сказаному нею слово. Ви хочете сказати, що Фредді може заповідати Джорджові свої гроші? До речі, навряд чи в нього їх так багато. Перед війною він був багатий, але в наш час це вже ніщо. Крім того, ми сподіваємось, що Джордж піде в політику, коли трохи зможніє. Навряд його виборцям сподобається, якщо він буде спадкоємцем якогось містера Рабенстайна. Хіба Джордж цікавиться політикою? Задав я зустрічне запитання, щоб уникнути розмови. О, дуже на це сподіваюся. Зрештою сім'я має свій виборчий округ. Вірне місце від партії консервантів. Не будеш, Фредді, все життя тягти лямку в палаті громад. Мюріель була неповторна. Про сімейний виборчий округ вона говорила так, ніби його представляли вже 20 поколінь блендів. Однак у її словах я вперше вловив натяк на те, що чистолюбство Фредді незадоволене. Мабуть, Фредді перейде до палати лордів, коли Джордж досить подорослішує, щоб стати членом парламенту. «Партія багатьом нам завдячує», Мюріель була католичкою і любила згадувати, що виховувалась у монастирі. Чудовий народ цій черниці. Я завжди казала, що якби у мене була дочка, я теж послала б її в монастир. Однак їй подобалось, що її прислуга належала до англійської церкви, і недільними вечорами нас пригощали тим, що називалося вечеря – холодною рибою та морозовим на десерт. Бо слуг відпускали до церкви. Ось і того вечора нам подавали два лакеї замість чотирьох. Коли трапеза закінчилася, було ще видно. І запаливши ми з Фредді довго прогулювались по терасі в сутінках. Думаю, Мюррель переказала йому нашу розмову. Мабуть, його все ще турбувало, що він заборонив Джорджу зустрічатися з двоюридним дідом. Але будучи натурою тоншою, ніж дружина, Фредді завів про це розмову здалеку. Він почав говорити, що його дуже турбує Джордж. Відмова служити в армії страшенно розчарувала сім'ю. «Мені здається, йому мало би сподобатись таке життя», – сказав Фреді. «А як йому пішов би гвардійський мундир?» «Може, він ще погодиться?» – простодушно підхопив Фредді. «Не розумію, як він зуміє подолати таку спокусу». В Оксфорді Джордж вдавався до повного неробства. І хоча батько призначив, йому дуже солітні гроші, заліз у жахливі борги. На довершення всіх бід його виключили. Але хоча Фредді говорив про це з якимось сумом, було видно, що він дуже пишається своїм байдикуватим сином, якого любить пристрасно, не англійською, пристрасною любов'ю. І в глибині душі йому лестить, що син у нього такий молодець. «А чому це вас так засмучує?» – здивувався я. Адже ж насправді вам не так важливо, отримає Джордж диплом чи ні. Загалом кажучи, зовсім не важливо, підтвердив із смішком Фредді. Я завжди вважав, що Оксфорд потрібен тільки для того, щоб люди знали, що ви там були. І дозволю собі помітити, Джордж не більший розбешака, ніж інші юнаки його кола. Мене, якщо й турбує, то це майбутнє. Він страшенно лінивий. На мою думку, він взагалі нічого не хоче, а тільки веселитись. Так він іще й молодий. Політикою він не цікавиться. Він дуже спортивний, але спорт теж його не цікавить. Єдине, що він завжди готовий робити – це бринькати на піаніно. Досить невинне заняття. Та я нічого проти не маю, але не може він бити байтики нескінчено. Адже ж одного чудового дня – все це перейде до нього. І Фредді описав рукою широке коло, ніби хотів обійти все гравство. Але мені до стемена відомо, що він володів ним лише частково. Я дуже турбуюсь, що він має бути готовим взяти на себе відповідальність. Мати так пишається ним, а я хочу лише одного, щоб він став англійським джентльменом. Фредді подивився на мене скоза. Ніби хотів додати ще щось, але боявся, що я вважаю його слова смішними. Однак у письменників є перевага над усіма іншими. Хоча люди вважають, що справа ця порожня, вони часто говорять нам те, в чому ніколи не зізналися б рівним застановищем. І він вирішив ризикнути. Знаєте, я вважаю, що в сучасному світі грецький ідеал життя ні в кому не втілюється так повно, як в англійському сільському джентльмені, який вирощує на своїй землі. По моєму таке життя прекрасне, як витвір мистецтва. Я не міг не посміхнутись, бо в наші дні англійський сільський джентльмен не може і кроку ступити, якщо не вкладе кругленьку суму в американські облігації. Але посміхнувся я співчутливо. Мені подумалось, що є навіть щось зворушливе в тому, що єврей-фінансист. Пликає в грудях таку романтичну мрію. Я хотів би, щоб він став добрим поміщиком. Хотів би, щоб він брав участь у справі своєї країни, хотів би, щоб з нього вийшов справжній мисливець? Нещасний, подумав я, але вголос запитав ну, і які плани у вас тепер щодо Джорджа? Начебто він має всі схильності до дипломатії. Ми думаємо послати його до Німеччини, вивчити мову. Чудова думка, як я сам не здогадався. Він чомусь убив собі на думку, що хоче в Мюнхен. Чудове місто. Повернувшись на другий день до Лондона, я майже відразу зателефонував Ферді. Мені дуже шкода, але Джордж не зможе прийти в середу на сніданок. А в п'ятницю? І в п'ятницю теж. І сказав, як є – що батьки не в захваті від цієї ідеї». Навіть повисла мовчанка, а потім він сказав. «Зрозуміло, але все одно прийде?» «Сподіваюсь». Отже, в середу опів на другу я звернув до будинку на Керзон-стріт. Ферді зустрів мене із підкресленою люб'язністю, такою для нього характерною. Він навіть не згадав про блендів. «Ми розташувались у вітальні». І я не міг не подивуватись про себе безпомилковому смаку цієї сім'ї у виборі предметів мистецтва. У залі їх було більше, ніж слідувало за законом сучасної моди. То було слушне обравлення для цього старого великосвітського денді. Воно відповідало його часу. Раптом відчинилися двері, і слуга доповів про прихід Джорджа. «Ферді помітив мій подив і переможно посміхнувся». «Дуже радий, що ви зрештою змогли прийти», – сказав він, тиснучи Джорджу руку. Я помітив, що він окинув його оцінюючим поглядом. Джордж був дуже елегантно одягнений, у короткий чорний піджак, штани в смужку та двобортний жилет, за останнім словом моди. Такі жилети добре виглядали тільки на високих і ходорлявих, із трохи впалим животом. Я нітрохи не сумнівався, що Ферді вже визначив, у кого Джордж замовляє одяг, де купує білизну та краватки, і, оцінивши, схвалив їх вибір. Джордж, і справді, був на диво гарний. Ми перейшли до їдальні. У Ферді був природний дар спілкування, і юнак відчув себе у своїй стихії, але від мене не вислизнуло, що Ферді уважно до нього придивлявся. І раптом не знаю чого. Ферді почав розповідати єврейські анекдоти. Розповідав він їх зі смаком, зі звичайними своїми виразними гримасами та жестами. Я бачив, що Джордж спалахнув, хоч не міг втриматись від сміху, він згорає від сорому. Я не міг зрозуміти, яка муха вкусила Ферді, чим викликана його нетактовність. А той, не зводячи очей з Джорджа, називав одну історію за іншою. Здавалося, цьому не буде кінця. Може, подумалось мені, з якоюсь недоступною мені розумністю причин, муки хлопця приносять йому зловтішне задоволення. Нарешті ми піднялись нагору, і я, щоб зняти напругу, попросив Ферді зіграти. Він зіграв три чи чотири невеликі вальси, все ж цією граційною легкістю, у звичному карбуватому ритмі. Закінчивши, він обернувся до Джорджа. «Ви граєте?» – запитав він. «Так, небагато. Може, зіграєте нам щось?» «Я, на жаль, граю лише класику. Вам це, мабуть, не цікаво». Губи Ферді зригнулися в усмішці, але він і не подумав наполягати. Я почав збиратися додому, і Джордж приєднався до мене. «Що за мерзенний старий єврей?» – вирвалось у нього, як тільки ми опинились на вулиці». Мене просто каламутило від його анекдотів. Це його коронний номер. Він завжди їх розповідає. А як би ви розповідали, якби були євреєм? Я лише знезав плечима. Як сталося, що ви таки прийшли на ланч? Поцікавився я. Джордж Пирснув. Жить радісний хлопчик із почуттям гумору. Він відразу забув своє роздратування, Проти двоюрідного діда Він прийшов із візитом до бабусі Адже ж ви не бачили бабусю, правда ж? Ні, жодного разу Вона командує татом, немов хлопчиком у коротких штанцях Бабуся сказала, що я маю піти на ланч до діда Ферді А її слово – закон Он як? Через тиждень-другий Джордж поїхав до Мюнхена Вчитися німецькій мові а мені час було вирушати в подорож. До Лондона я повернувся лише навесні наступного року. І вже за кілька днів сидів на обіді у Бленді поряд із Мюрель. Я поцікавився, як справи у Джорджа. Він ще у Німеччині. Була відповідь. Я тут прочитав у газетах, що в Тільбі буде великий банкет на честь його повноліття. Ми думаємо покликати всіх орендарів. А вони зі свого боку збираються зробити Джорджу подарунок. Вона була менш говірка, ніж зазвичай. Але я не надав цьому значення. Ритм життя в неї був напружений. Швидше за все, вона просто втомилась. Але я знав, що вона любить поговорити про сина. І тому вів далі. Джорджу, мабуть, подобається в Німеччині. Вона довго не відповідала. Я перевів на неї погляд і здивовано помітив, що в неї в очах, Стоять сльози. По-моєму, Джордж з божеволів. Як це розуміти? Ми страшенно хвилюємось. Фредді так гнівається, що навіть не хоче про це говорити. Я не знаю, що робити. Мені, звичайно, тут спало на думку, що Джордж, як і дуже багато молодих англійців, які їдуть вчитися за кордон, опинившись у німецькій родині, швидше за все закохалися в доньку господарів і намірився одружитися. Блендеж, як я підозрював, розраховували, що Джордж зробить блискучу партію. «А що сталося?» – поцікавився я. «Він хоче стати піаністом». «Ким-ким?» «Концертним піаністом». «Звідки така дивна ідея?» «Бог його знає, ми нічого не підозрювали». Вважали, що він готується до іспиту. Я поїхала з ним побачитись. Думала, буде приємно переконатись, що він робить успіхи, як належить. О, Господи, на кого він став схожим? А який завжди був елегантний, просто плакати хочеться. Він сказав мені, що не збирається складати іспит, і ніколи не збирався. Що дипломатичну службу він вигадав, щоб ми відпустили його до Німеччини» бо хоче займатися музикою. А здібності в нього є? Є, немає. Яка різниця? Будь він навіть геніальним, ми все одно не можемо йому дозволити їздити із концертами. Ніхто не має права звинуватити мене в тому, що я не люблю мистецтва. І Фредді теж. У нас завжди було багато знайомих музикантів. Але Джордж? Повинен зайняти таке становище, що це просто виключається. Ми так мріяли, що він буде засідати у парламенті, адже ж згодом він стане дуже багатою людиною. А ви йому все це сказали? Звісно, а він тільки сміявся у відповідь. Я сказала, що він розіб'є батько від серце, а він мені почав пояснювати, що батько завжди може переключитися на Гаррі. «Я дуже люблю Гаррі. Він дуже розумний хлопчик. Завжди було зрозуміло, що його справа – бізнес. Але навіть я, його мати, бачу, що в нього немає таких козирів, як у Джорджа». «І знаєте, знаєте, що він мені на це відповів? Що якщо батько покладе йому 5 фунтів на тиждень, він відмовиться від усього на користь Гаррі. І Гаррі перейде батькова спадщина». Титул баронета і все-все. Він сказав, що коли вже спадкоємець Румунії зрікся трону, чому б і йому не зриктися баронетства? Але це неможливо. Щоб він не витворяв, він все одно буде третім бароном. А якщо Фредді одостоїться звання пера, успадкує його після смерті батька? Ви можете собі уявити, він навіть хоче замість прізвища Бленд Взяти якесь жахливе німецьке прізвище. Яке саме? не втримався я. Блейк Гогель, чи щось таке, пробурмотіла вона. Я зрозумів, що це за прізвище. Мені згадалися слова Фреді про те, що хана Робенштейн вийшла заміж за Альфонса Блейк Гогеля, який згодом став сером Альфредом Блендом, першим баронетом. Все це було. Надзвичайно дивно. Я здивувався, що трапилось з милим і до того ж таким типовим англійським юнаком, якого я бачив лише кілька місяців тому. Звичайно, коли я повернулася додому і розповіла Фредді, він вийшов із себе. Ніколи не бачила його в такому шаленстві. Він просто бризкав слиною від сказу. І тут же відправив Джорджу телеграму, щоб той негайно їхав додому. А Джордж надіслав телеграму, що не може залишити заняття. Він багато займається? Цілими днями. Це і бісить найбільше. Він у своєму житті палець о палець не вдарив. Фредді завжди казав, що його лінь раніше за нього народилась. Так, так. Тоді Фредді телеграфував, що якщо він не приїде, не отримає більше грошових переказів. А Джордж «Телеграфує у відповідь. І не треба. Це переходить усі межі. Не уявляю, на що здатний Фредді». Я знав, що Фредді успадкував великий спадок. Знав також, що він його помітно примножив. І я чудово міг уявити, що за зовнішнім виглядом вічливого і привітного сквайра Тільба ховається безжальний ділок. Він звик все робити по-своєму. І легко вірилось, що коли йому перечить, він буває різким і нещадним. Джордж отримує від нас щедре утримання. Ви ж знаєте, яким він був страшним мотом. Ми думали, що він довго не протримається. І справді, не минуло і місяця, як він написав Ферді і попросив у позику 100 фунтів. Ферді заявився до моєї свекрухи. Ви, мабуть, знаєте, вона його сестра. І запитав. Що це означає? Хоча вона з Ферді вже 20 років не розмовляє. Ферді подався до нього додому і благав не висилати Джорджу Ніпенса. І Ферді обіцяв. Не знаю, як Джордж зводить кінці з кінцями. Я розумію, що Фредді правий, але не знаходжу собі місця. Якби я надала Ферді слово честі, що нічого не посилатиму у Мюнхен, я вклала б в лист, банкноту другу, просто на крайній випадок. Розумієте, страшно подумати, що він не доїдає. Йому не зашкодить скромне життя. Ми потрапили у складну ситуацію. Зробили купу всіяких приготувань, щоб відсвяткувати його повноліття. Я розіслала кілька сотень запрошень. І тут Джордж заявляє, що він приїжджати не збирається. У мене просто голова пішла обертом. Я писала, надсилала телеграми. Сама хотіла поїхати до Німеччини, але Фредді не пустив мене. Я буквально повзала перед Джорджем навколішки. Благала не ставити нас у безглузде становище. Розумієте, такі речі дуже важко пояснити. Тут втрутилась моя свекруха. Адже ж ви, здається, з нею незнайомі. Їй багато років, неможливо повірити, що вона народила Фредді. Вона німкеня за національністю, але з дуже гарної родини. Он як? Чесно кажучи, я її боюся. Вона жваво провела Фредді до тями, а потім відправила Джорджу листа. Написала, що коли він приїде додому на повноліття, сплатить йому усі м'янхенські борги і обіцяє, що ми спокійно вислухаємо все, що він хоче сказати. Він погодився і має приїхати наступного тижня. Але я скажу вам по секрету. Я нічого хорошого від цього не чекаю. Вона глибоко зітхнула. Коли по обіді ми піднялися на гору, Фредді заговорив зі мною. «Я так розумію, Мюррел розповіла вам про Джорджа». «Дурень! Він мене виводить із себе. подумати тільки. Бажає барабанити на роялі». Чудове заняття для джентльмена. Не забувайте, він ще дуже молодий, сказав я, бажаючи заспокоїти його. Йому дуже легко все дістається. Я завжди надто потурав йому. Він ні в чому не знав відмови, але зараз він у мене дізнається, що і до чого. Бленди з побоюванням поставились до реклами свята. І про те, що повноліття Джорджа прийшло в тільбі, я дізнався із Азет заднім числом. Обід і бал для місцевого дворянства, холодні закуски в наметах і танці на галявинах для орендарів. У Лондоні було замовлено дорогі оркестри. В ілюстрованих журналах з'явилися групові фотографії Джорджа із сім'єю в момент вручення йому орендарями добротного срібного набору. Зібрані за підпискою гроші призначалися на портрет іменинника. Але оскільки його не було в Англії і позувати він не міг, замість портрета було придбано срібний сервіз. У колонках світських пліток я побачив, що батько подарував йому Гунтера, мати – грамофон, бабуся – британську енциклопедію, а двоюрідний дідусь Ферді Робенштейн Мадону із немовлям Модена падало у вічці, що всі подарунки відрізнялися масивністю. Такі важко було зразу перевести у готівку. Коли Ферді був присутній на святі, я зробив висновок, що божевільні витівки Джорджа сприяли примиренню дядька і племінника. І не схибив. Ферді не посміхалось стати родичем професійного музиканта. При першому ж натяку на небезпеку для сімейного престижу всі згуртувались, щоб єдиним фронтом протистояти витівкам Джорджа. «Оскільки на святі мене не було, про подальше я знаю лише з переказів. Щось розповів мені Ферді, щось Мюррель. Потім і Джордж виклав свою версію подій. Бленде дуже сподівалися на те, що повернувшись додому, знову потрапивши в обстановку розкоші та достатку і знову ставши центром уваги, він і сам зрозуміє, як добре бути спадкоємцем – великого маєтку. І здасть позиції. Вони оточили його любов'ю, ловили кожне слово, знаючи його добре серце, сподівалися, що якщо будуть з ним ласкаві, йому не вистачить духу завдати їм болю. Начебто само по собі стало зрозуміло, що він не захоче повертатись до Німеччини. І про це і не йшлося. його включили у сімейні плани. Джордж у свою чергу був не надто балакучий. Він начебто веселився від душі. Не підходив до рояля. Можна було подумати, що все йде чудово. На розбурхане сімейство зійшов мир. І раптом одного разу за сніданком, коли обговорювалось, в який саме день тижня їхню родину чекають на святі просто неба, Джордж м'яко попередив. «На мене не розраховуйте, я не їду». «Як? Чому?» Схвилювалася мати. Настав час повертатись до занять. У понеділок я їду до Мюнхена. Повисло страшне мовчання. Кожен поривався щось сказати, але надто боявся вимовити щось не те. До кінця сніданку ніхто не сказав жодного слова. Згодом Мюррель плакала, Фредді шаленів. І раптом з вітальні в нюктюр Шопена. Це грав Джордж. Мабуть, оголосивши їм про своє рішення, він звернувся до улюбленого інструменту за втіхою, та силою. Фредді зірвався з місця. «Нехай зараз же припинить цей галас!» – закричав він. «Я не дозволю йому грати в моєму будинку!» Мюррель подзвонила в дзвіночок і віддала розпорядження покоївці. «Будь ласка, передайте містеру Бленду, що в її милості Ладі Бленд. Страшенно болить голова, і ми просимо його не грати. Ферді, як світську людину, відправили вести переговори. Він уповноважений зробити певні...